gaur lan zuzenbidea edo lan kodea eh, aipatuko dugu mugazgaindiko herritarren kasuan Bidasoaren ibaiaren alde batean bizi eta beste aldean lan egiten dutenen egoerak, aipatu nahiko genituzkelako, Espainian eta Frantzian lan zuzenbide sistema ezberdinak baitira eta desmartxak ere, alabearrez. Ba, Euroesko aldetik informazioak jasoko ditugu, setasun zonbaitzu, argi bide zonbaitzu, eta horretarako gurekin dugu, Euroesko aldeko zuzendari harola urdangarin egunon. Egunon. Erran bezala, mugaren alde batean bizi banaiz eta beste aldean lan kontratu bate eskaintzen badi dute lan zuzenbide horri, lotua izanen naiz. Horrek ze esan nahi du, e, ze lan zuzenbide aplikatzen zaitain zuzen? Bai, e, azkenean zure lan tokiko e, lan zuzenbidea edo lan araudia eta hango hitzarmen kolektiboak aplikatuko zaizkizu. E, kontuan izan behar da eta kontuan izan behar duzu, lan zuzenbide ezberdina daukagula mugaren alde batean eta bestera. Eta adibidez, eh Iparraldean, ba bueno, lan aldia eh 35 ordu astekoak dira, gehienez e, eta hogei ordu extra edo aparteko orduak, em orduko atze den aldia daukagu jarraian eta eh astean azte, eh egun bete libre. Gaueko lana e, gaueko beratzietatik e, goizeko 6 izango da. E, Nafarroan eta Euskadin ordez lanaldiaren inguruan ba, berrogei ordu ditugu hastean, e, gehienez larrogei ordu extra edo e, gehiagoko orduak, lanaldi batek ezin du bederatzi ordu baino gehiago iraun eta egun eta erdi libre ditugu hastean. Gaueko lana ordez, gaueko amarretatik e, goizeko seietera izango da. Oporren arabera, e, akitanea berrian, hogeita mar egun baliodun izango ditugu, hau da, bostazte, eta e, egoaldean, hau da, Nafarroan eta Euskadin, hogeita bi egun baliodun izango ditugu, eta hogeita mar edu, egun natural. E, jai egunen inguruan, e, akitanea berrian, amaika egun jai egun ditugun, eta Nafarroan eta Euskadin, amalau eta e, ba, bataz besteko soldatari buruz itsegiterakoan, itse soldata gordinari buruz, Akitania berrian mila zazpire onta irurogei koma larogeita amabi euro gordin izango ditugu igean, amaika koma, boste euro e, irurogeita euro balkatu orduko, e, hau izango dira mila irire onta larogeita amazortzi koma e, irurogeita amar euro garbi e, e, impostoan aurretik, Eta Nafarren eta Euskadin ordez, eh, bat azbesteko soldata izango da 1000 egun hogeita malau euro hilero, baina amabi hilabetetan, eh, izango lirateke, 1000 egun ta hogeita iru euro amabi hilabetean izango balitz. Eh, honek esan maten digugu txugura bera sortzi, koma, zazpi, zazpi barkatu euro orduko baimenen inguruan ere ezberdintasunak daude, eh amatasun baimenari buruz hitz egiterakoan, Akitania berrean 16 eh, aste izango dira amatasun eh baimenerako eta aitatasun edo aitaren baimenari inguruan hogeita bost eh, egun bakarrik dira. eta ezkontzaren arabera edibidez lau egun eh bakarrik baten dira. E, Nafarro eta Euskadin ordez, amatazun eta aitatasun e, baimena berdina izango da, amasei e, e, astekoa eta eskontza baimena egunekoa. Eta azkenik probaldiaren inguruan, ak akitanea berrian bi eta lau e, hilabete arteko probaldia daukagu, baina e, Nafarro eta Euskadin e, urte betera arte joan daiteke probaldia hu. Gero eh, langileak ikusi bardu ere, eh, bere sektoreko itzarmen kolektiboa zertandatzen datzan, aldaketa zonbaitzu ere agertzen albaitira. Baina lana bururatzen bada, eh, lan harremana bukatzen denean zer gertatzen da kasurtan. Bueno, kasuanetan, langabezia prestazioa edo prestakuntza hau bizilekuan ordainduko zaigu. Baina horretarako, ba, zure lantokiko enplegu zerbitzuak hemen behar dizu eh, dokumentu bat. Dokumentu hau U bat dokumentua da eta dokumentu hau arkestu beharko duzu zure enplegu eh, ba, zerbitzuan. France Travailen, eh, Frantzia, maldin bada eta CEPEN, eh, Espainia, maldin bada. Kontuan izan behar da eta kontuan izan behar duzu, langa bezirako zarbide izateko eta U ubat dokumentu hori e, izanal izateko zure lantokiko baldintzak bete behar goitu E, hau da, Espainian adibidez, langabezia egoeraren aurreko sei urteetan gutxienez irure hon eta irurogei egun kotizatu behar izan duzu, eta Frantzian e, gutxienez egun hogeita amar egun, edo bederatzire hon ordu lan egin behar izan dituzu, e, direla, sei hilabete gutxi gorabera. bera. Azken hogeita lau hilabeetan, E, hilabeteetan berrogeitama iru urte baino gutxiago baldin badituzu, eta azken horretamaze hilabeteetan berrogeitama iru urte edo gehiago badituzu. Gero, e, bi egoera berezi, hartu behar dituzu kontuan, mugaz gaindiko e, langile bat, bat e, baldin bazara. E, langabezia partzialeko egoera baldin bazaude, hau da, ora indik ez baduzu lanik egiten enpresaren enpresaren ba, e, e, jarduera murriztu baldin murriztu delako edo etendelako ba adibidez erainkuntzaren sektorean eguraldi txarre dago dagoelako baiten bal, baldin badago langabezi tekniko bat baldin badaukazu langabezi cicliko bat e, dagoelako eta bar baina enpresa buruarekin duzun lan kontratuak e, e, ba, jarraitzen du kasu horretan lan egiten duzun herrialdeko erakunde eskudunak e, emango e, emango izu prestazioa edo e, erakun, lxu, lan egiten duzun herrialdeko erakunde eskur, eskudunaren prestazioak jasotzeko esk, eskubidea izango duzu Gero beste egoera konkretu bat, Frantzian, lan egin ez gero, Frantzian existitzen da, e, deitzen dena, riktur konvenzionel. Hau da, enpresarekin egindako akordio bat, e, langabe zirako eskubide ematen duela Frantzian. Baina, riktur konvenzionel honek, ez dizu langabe zirako eskubideke ematen e, Espainian, e, oza, sea, Euskadi netan afarroan. Azkenean, e, e, e, kontratua deusestatzeko akordio bat egin duzula enpresarekin e, e, ikusten, e, ikusten bai da eta ez dago gorrela jasota euskadi netan afarroan. Beraz hori ere e, ba, bueno, kontuan atu, hartu behar duzu mugazain diko egoeran egotekotan. Beraz, kasu hortan jutik konfauzionel delako hori ez E, ez da, egin behar, eh, nahi baduzu langabezia onkitu, eh, bai euskadin edo baita Nafarroan ere, eta lehen kasu horretan, erran duzu langabezia partzialeko kasuan, eh, ba, Frantzian lan egiten duen horrek, eh, Frantziatik, jasoko ditu indemnizazio horiek, berak berezirik egin bardu hortarako, edo enpresak du guzti hori, enpresak kudeatzen du hori. Osongi. Ba, orain herritarren galdera zehatzak aipatuko ditu. gaindiko aotxa. Eta honakoa iritsi zaigu galdera hauexe, e, irunen bizi banaiz eta andaian lan egiten badut, e, Gipuzkoako festa egunak edo jaiegunak e, aplikatzen al ditut, eskaera berezi bat egiten al dut. Ez, azkenean e, zure e, lantokiko lan e, zuzen bidea aplikatuko zaizu, eta beraz zure lantokiko jaiegunak eta egutegia apliko, aplikatuko zaizu. Beraz hori ere, kontuan izan bar da, e, mugaz gaindiko langia izaterakoan. Beste galdera bat da, nire enpresa ertean dago norko ordaintzen dit niri langabezia prestazioa? Kasu honetan, e, ba, lan harremana ez den esamaitu, ba, zuret lan tokiko organismoak kalkulatuko dizu Hau da, e, Espainian baldin bada, edo Euskadiko enpresa bald baldin bada, erten dagoena, e, bueno, ba, zepek e, Espainiako enplegu zerbitzuak ordainduko izu, e, kalkulatuko dizu e, langa prestazio hori. Gazga indiko, ahotxak? Oso ki, ba bururatzen joateko, orain e, gomen diorik zenukenez galetuko nizuke? Mugaz gaindiko langileari begira, e, zer gomendatuko zenuke? Bueno, linik eta behin beti esaten dugun bezala, ez da, e, informazio guztia izatea. Oda, mugaz gaindiko langilea ezarenean, e, ba, aplikatzen zaizun, lan zuzenbideari buruzko informazio guztia izan bardazu. Horretarako, e, adibidez, Hiru e, Webbikoitza en empleoifo.eugunean aurki daiteke honi buruzko informazio guztiago da. Akitania berrian Euskadir Nafarroan lan eginda zein den aplikatzen zaizun lan zuzen biddeea eta zein den horri lotutako ba, informazio eta e, e, jakin berduzun gauza guztiak. Hori beti lan hartu ha kontratua sinatzerakoan hobe e, da aurretik ez. informazio guzti horren jabe izatea. Bai, xero bestela la sorpresaak etortzen dira, baina hori bai ba, mugaz gaindiko lan bat proposatzen badizute edo bueno edo edo lan baduzu mugaren bestalde beti lan hori edo kontratu hori sinatu baino lema bueno Jakin baituz zeintzuk diren zure kondizioak zeintzuk diren zure sein izango den zure egoera eta batez ere ba zein izango den zure lan zuzenbidearen e, e, arauak bezalterako eta ildo horretan erranen dugu eh? podcast bat dugula ere mugaz gaindiko langilari zuzendua eta bestelako ohar edo informazio batzuk ere interesgarriak izan daiteke eskenak aipatzen ditugula, beraz entzutea gomendatzen dugu zurekin egindako elkarrezketa ere entzungai izanen baita eta em, beste aholkurik ere Aipatuko beste haulkurik ematerik duzu ere? Mm, bai, bueno, esan dugun bezala, kasu bakoitzaren arabera aplikatzen zaizun lan bidea e, jakitea, esagutzea, bi lan zuzenbideen arteko ezberdintasunez jabetzea, bai, ordutegien arabera, oporrei arabera, e, lan, e, bueno, prestakuntzen arabera, pixka bat informazio guztia esateko. Gero ba, batez ere gu mugaz gaindiko langileak entzuten, entzuten ditugunez, ba, bai naikonuke pizkata azpi marratu, langabezia beti zure bizilakuan kobratuko duzula. Beti ere lan arremetan hori e, bukatu baldin bada, eh kontu sibiliesan dugun eh gipturko montsionel honekin Frantsia egiten baduzu, hegoaldean ez baitago langabezia eskubide hori onartuta eh gipturko barnean eta batez ere informazio guztien bilaiotuatea eta eh dudarik ez izatea e, ba, lan kontratu hori zinatzerakoan. Eta gero ere, zuek, baduzu zerbitzu bat eurozko aldetik galderek e, erantzuteko, edo kezkei? Bai, gu eurozko aldetik lan egiten dugu e, bai enplegu eta lanaren inguruko e, organismo guztiekin beraz, gure gana e, jodezakezu, beti ba, zuen dudak edo galderak e, jartzeko, eta gero guk dudarik, ba, bueno, galdere bi erantzuteko Ba, gure sare guztiekin, no, organismo guztiekin hitz egin dezakegu, galdera konkretuei em, e, erantzuna emateko. Gero, e, azaroaren hogeita batean eta hogeita bian, euroesko aldeko goitzen ospatuko egitugu mugaz gaindiko e, informazio jarnulandriak, non e, organismo guztiak egongo diren hemen e, endaian e, balderei ba, erantzuteko, eta horretarako bai, ba, e, ordua eskatu bar da, empleo gioi Ba, Eureusko aldeko zuzendari zaren arrola urdangarin eskerrik asko gure galdere irantzute gatik. Eskerrik asko eta eskerrik asko zuehi ere ba, gai hauei buruz hitz e, gatik. Mugaz gaindikoa hotxak, Euskal Irratien eta Antxeta Irratiaren podcast bat, Gipuzkoako Foru Aldundiaren eta Pirinio Atlantikoetako Departamenduaren babesarekin.